Вона була не схожа на його аристократичну наречену, проста, природня, без зачістських мережів, із рум'янцем і здоровим блиском в очах. Звичайно, думки його пішли і шкареберть стали більш земними і чуттєвими. А його життя та плани на майбутнє видалися штучними, нудними, безпросвітними. Дівчина доїхала до вузького місця над Урвищем, до самого краю водоспаду і раптом Безгучно і моторошно зіслизнула у воду. Це сталося миттєво. Що зробив наш герой? Спершу відчув шок і залишився лежати, тримаючи на плечі голівку нареченої. Далі були різні рефлексії. Він думав про те, що дівчині нічим же не допомогти. Її закрутило у вирі і знесло далеко від цього берега разом із велосипедом якщо він зійми галуз йому доведеться давати свідчення в поліції виправдовуватись, чому не кинувся за нею у воду зрештою весілля відкладеться зрештою наречена подумає що він боягуз, зрештою вона спить і свідків цієї події немає вони підіймуться поїдуть у місто все забудеться і він лишився лежати Ніби нічого не сталось. Потім наречена прокинулась, він ніжно поцілував її, і вони попрямували до станції, цілком задоволені прогулянкою на свіжому повітрі. Потім, вже пізно ввечері, він подумав, що дівчину на велосипеді можна було б врятувати, тим паче, що плаває він добре, а також про те, що тепер із цим. Йому доведеться жити до скону. Божевільна історія типова в метафоричному сенсі. В ній не написано лише про те, що сталося б, якби він її врятував. Певно, його життя склалося б інакше. Часом одна мить вирішує все і перевертає життя з ніг на голову. Або навпаки. Єва замовкла. Вони їхали лани з похилими, вигорілими голівками соняшників. Він подумав зупинитися і набити ними багажник. Чи хтось би зупинив їх? Дорога, рух дивним чином сколихували мозок. Минуло години зотри, як вони виїхали з міста. І зодві, як на задньому сидінні, опинилася офіціантка. Дорога не була надто мальовничою, а траса – зручною гладенькою, якими вони бувають за кордоном. Машина увесь час підстрибувала, і Єва стиха лаялась. Адам думав про камеру в багажнику і про те, хто і як живе в селах, що пропливають за вікном. Можна було уявити, як, впоравшись із господарством, жінки сідають дивитися серіали, поглинають їх, мов, наркотичне зілля, намагаючись відтворити штучні монологи в умовах своєї місцевості. Але подумки, бо звертатися немає до кого. Дон Педро Хропе, розповсюджуючи сморід перегару, Хуан Карлос із Мігелем Санчесом зачинилися в стайні, поцупивши слоїк самогону. Паскуалія ще малий і колупається в носі. Ангель ніколи не ходить до лазні, хоч і дає себе першого хлопця. Села були різні. Дан знову сміявся, вказуючи, є він на назви, проте вона втомилася і вже не реагувала. Дівчина на задньому сидінні спала чи вдавала сплячу. Єдине, що неповторно вражало маленькі церкви. У бідніших селах просто побілений будинок із хрестом на даху, але траплялися й інші, з позолоченими або блакитними банями. З вітражними вікнами. «Ти буваєш в церкві?» – поцікавився Дан. «Не часто. Не люблю столичних церков. Давай зупинимось біля котроїсь. Подивимось, що там всередині». А власне, цього разу він знову вгадав її бажання. У неї самої була потреба зупинитися. Їй давно, дуже давно, ще там, у медужні роботи, куртіло заїхати до якоїсь маленької церковці, саме до маленької сільської, де рушники вишиті місцевими бабусями, а ікона зворушливо намальована невідомим маляром. Єва кивнула, і вони почали вдивлятися в дорогу, обираючи місце, яке б їм припало до душі. Мотор заглох. Єва мовчки сиділа за кермом, втомлено схрестивши руки. Дивилася на церкву за білим парканом. Почався дрібний дощик. Дівчина на задньому сидінні спала. Данові знову здалося, що вони єдині у всьому світі, а монотонний стукіт крапель по капоту відраховує миті його життя. Я стала черствіти, Дане, раптом озвала с Я черствію. Це триває давно. Власне, я знаю, відтоді, як тривається загальна апатія. Хоча я, будучи інтровертом, ніколи не ототожнювала своє особисте життя і зовнішнім, суспільним. І зараз мені здається, що я – штучна паляниця за склом у музеї народних виробів. Зверху вона виглядає апетитно, слинка котиться – Насправді, такою паляницею можна вбити, бо вона тверда, мов камінь. Але ось так. Коли місто позаду, а ця маленька церква попереду, мені страшно. Все розвалюється і гниє під залакованою поверхнею цієї паляниці, як у фільмі «Жахів». Здається, зайду до середини і почну качатись по підлозі, наче юродива. Якось я таке бачила. І після того перестала ходити до церков. «Не знав, що ти така вразлива», – сказав Дан. «Давай не будемо заходити. Поїхали далі». «Ні, зайдемо. Тільки перечекаємо дощ». «Дивись, стежка розмокла. А ми давно нормально не спілкувалися». «Щоб нормально спілкуватися, потрібен час». Ось такий, як тепер. Дощ, дорога, церква попереду. Я навмисне взяла відрядження, щоб виїхати з міста. Сама напросилась. Чому, не знаю, ніби щось вело. Хоча зараз... Вона поглянула на годинник. Так, саме зараз. Мала б тусуватися на відкритті діамантового бутика. Вітатися, посміхатися... Бачити довкола себе тіні. Дощ скінчився так само раптово, як і почався. Ніби хтось на горі перевернув вертикальну лійку. Ти перепочила? Пішли? запитав Дан. Він озирнувся на дівчину. Вона ще спала. уста її були зворушливо напіввідкриті, мов у дитини. На церковне подвір'я, невідомо звідки, вийшов чоловік із банкою фарби. Вони помітили, що паркан було пофарбовано лише наполовину. Чоловік поглянув на небо, дістав з банки пензель і почав дофарбовувати. Єва всміхнулася. «Ось абсолютно щаслива людина», – сказала вона. «Ти впевнена?» Єва глянула на нього своїм звичним поглядом. Ріс трохи примружені повіки. Хитро. А ти хочеш перевірити? Дан знизав плечима, і відкрив дверця та авто. Пішли, зайдемо і поїдемо далі. Чоловік, що фарбував паркан, був одягнений у доволі стару куртку вітрівку і темно сині потерті джинси. Дан привітався із ним, той відповів, поглянув на його супутницю. І одразу відвів погляд. Єва швидко прийшла з подвір'ям і пірнула в церкву. «Надто швидко!» – зауважив Дан. «Він як годиться, хоча це було для нього щось на кшталт непотрібного ритуалу. Перехрестився на порозі і нас догнав Єву. Вона стояла біля ікони. «Щось не так?» – запитав Дан. «Ти якась бліда?» «Все нормально», – відповіла Єва. «Просто цей тип дуже схожий на...» «Який?» – не зрозумів він, поглянувши на ікону Святого Петра. «Ну той, на вулиці, з фарбою». «На кого?»